În limba ta, de Grigore Vieru, În aceeași limbă, toată lumea plânge, În aceeași limbă, râde un pământ, Ci doar în limba ta, durerea pot să mângâi, Iar bucuria s-o preschimbi în cânt. În limba ta, ți-e dor de mama, Și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz Și doar în limba ta Poți râde singur Și doar în limba ta Te poți opri din plâns Iar dacă nu poți Nici plânge Și nici râde Nu poți Nici mângâia Și nici cânta Cu al tău pământ Cu cerul tău în față tu taci atunci tot în limba ta.